בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"ח, ממסד על תורה ע"ז, בליקוטי מורנטיניאנה. יהי <אז> רצון מלפניך, אדוני אלוהי, ולאבותי. שתהיה בעזרי ותושייני ברחמיך הערבים ובחסדיך העצומים. ותזכני לשבר תאוות אכילה לגמרי. שאזכה שתהיה אכילתי ושתייתי בקדושה ובטהרה גדולה בעתו ובזמנו. במידה ובמשקל ובמשורה כרצונך טוב באמת. ואזכה להמשיך עלי תמיד היראה הקדושה הניגשת ובא אל האדם לעת האוכל דייקה. וישב על השולחן בשעת צעודה באימה וביראה גדולה מפניך תמיד ועל ידי זה תזכני בחסדיך העצומים להמתיק ולבטל כל מיני צער ויסורים. בכל הדינים שבעולם, מעלי ומעל כל בני ביתי, ומעל כל בני ישראל עמך. כי אתה ידעת את כל עמלנו ולחצנו, את כל מיני צער ואיסורים העוברים עלינו על כל אחד ואחד בכל יום ויום. ובעצם שפלות דעתנו קשה לנו לסבול הצער והאיסורים של כל יום ויום. רחם עלינו למען שמך וזכנו להתעורר מעתה, להמשיך עלינו קדושתך עליונה. ונזכה כולנו להמשיך עלינו יראת שמיים באמת, ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא. ובפרט בשעת אכילה תזכנו ותושיינו לאכול בקדושה ובטהרה גדולה, עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד בשעת האכילה את ההיראה הקדושה הניגשת ובאה אל האדם הזה. ועל זה נזכה לבטל ולהמתיא כל מיני צער וייסורים וכל הדינים שבעולם מעלינו מעל כל עמך בית ישראל. ועל ידי זה תזכנו לעלות מבחינת מדרגת חי למדרגת אדם דקדושה באמת שהוא גזר מדבר, ונזכה לדיבור דקדושה תמיד. ותזכנו לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה עד שנזכה לעלות ולהיכלל בבחינת אדם העליון, שנזכה לבחינת שכינה מדברת מתוך גרוננו. ריבונו של עולם, הקשיתי לשאול אבל לפי גודל רחמיך וחנינותיך אין שום דבר רחוק. כי באמת ידעתי אשר לפי שפלות פחיתות מדרגתי, אין לי פה לדבר ולבקש אפילו על דבר קטן שבקטנים. <coughs> ואין שום דבר קדושה שבעולם שלא יהיה עצום ונשגב מרומם ומרוחק ממני בתכלית ההתרחקות וההתרוממות אשר אי אפשר לבאר. <coughs> אבל כבר שמענו מרחוק גדולתך, והנבטנותך, ורחמיך, וחסדיך רבים בלי שיעור, ומעט ראיתי בעיניי. על כן, יש לי גם כן תקווה ופתחון פה לשאול ולבקש ממך אפילו על המדרגה הגדולה שבגדולות. כי אין דבר נמנע ממך, וממך לא יפלא כל דבר. אין כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה. רק בשביל זה בעט עולמך כדי להראות טובך ורחמך וחסדיך לכל חפצים ומשתוקקים לקבלם. וכל מה שאני רחוק וחייב ביותר, יתגלה ביותר על ידי די כרב טובך וחסדיך וחנינותיך. אשר זהו עיקר גדולתך, ובשביל זה בעט כל העולמות כולם. כי לא יתגלו נוראות נפלאות טובך וחסדיך, על ידי שאתה גומל חסד וטוב לצדיקים אמיתיים, העובדים אותך באמת כל ימי חייהם במסירות נפש באמת. כי הם זוכים למה שזוכים על ידי מעשיהם הטובים. אבל באיש כמוני יתגלו ת... דרכי טובך וחסדיך ורחמנותך וחנינותיך הנוראים והנפלאים והנשגבים מכל השכליות בלי וערך ומספר. כשתקרב מרוחק ופגום וחייב כמוני אליך תתברך. בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי. עוזרני עוזר דלים, הושעני בא אל הישועות, אל תתעשני ואל תעזבני אלוהי אישעי. יהיו לרצוני מרפי והגיני בי לפניך אדוני צבועי וגועלי.